однаково боляче. В який бік, не подайся, розриває душу і її самій, і людям навколо неї. Чомусь згадалося дитинство? Мама. Батька вона не знала і особливо не розпитувала про нього. Помер та й годі. Мама працювала у колгоспній конторі. Вікторія росла єдиною донею. Мати по-своєму любила її, навіть ім'я вибрала для села незвичне і намагалася зробити життя дочки, по можливості, красивим, як у кіно. На платню колгосного бухгалтера не дуже розживешся, тому на столі у них було здебільшого те, що город послав, з рідка м'ясо. Солодощі віта бачила рідко, хіба як хто приходив іграшки ще рідше. Ось у свою платню мати витрачала на одяг. Сама любила гарно вдягтися і дочку в міру сил чепорила. Красуночко моя, виростеш, кіноактрисою станеш приповідала мати, укладаючи чорні кучері-донечки у вибагливі кіски чи хвостики і переплітаючи їх стрічками. Кожного дня до школи мати споряджала її, як до знимки, у білих бантах, з чистим мереженим комірцем та манжетами на коричневій шкільній формі. У напрасованому чорному набудень, білому – на свято фартушку. Мама прокидалася рано і прасувала ті фартушки і стрічки люто і жертовно Нехай, нехай знають. Вона робила це, наче лаштуючи дочку до бою, на якийсь щоденний подвиг. Вчися, Вікторія, добре вчися, дитино. Ти не така, як інші. Ти особлива. Ти їх усіх переможеш. Навчання давалося Вікторії легко, але вчителі її чомусь не любили. В класі Вітку теж терпіти не могли. Дівчинка видавалася їм з верхньою. Її досконала, без жодного ганджу зовнішність і ретельно напастовані, чисті навіть у дощ старенькі черевички – здавалися викликом, веснянкуватим носикам і розкоювдженим кучмам інших учнів, мами яких ні світ, ні зоря поспішали на ферму чи в поле і не мали часу виплітати кіски своїм донечкам та вичисувати чубчики синочкам. У Віти зовсім не було друзів. Хлопцям так і кортіло розв'язати вибагливо викладений бант, хляпнути болотом на білі панчішки або чищене-перечищене блакитне пальточко. Спочатку Віта плакала. Та потім перестала і навчилася зав'язувати банти і прасувати фартушки сама. «Чому вони мене не люблять?» «Цього питання, Віта» нікому не задавала. Вона знала, що відповість мама. Бо ти особлива, бо ти найвродливіша, найкраща. І очі в неї стануть колючими, злими, зовсім не маминими. Віта не вважала себе вродливою. Подумаєш, чорні коси, Вії, що загинаються аж до брів, немов у наталченої ляльки. От Марія Мирославівна справді вродлива. У неї таке гарне сиве волосся, гладенько зачесане і викладене, та ще й з красивим гребінцем. І таке гарне обличчя в зморшках, такий добрий, лагідний голос. І, напевно, такі теплі, лагідні руки, коли вона гладить по голові. Гладить усіх, навіть у того бешкетника Тараса. І галку-стрибалку. Усіх, тільки не її Вікторію.